Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa, wa, wa la hawla illa billah Al-musyahidun al-kiram Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan keutamaan Untuk tempat-tempat tertentu Lebih dibandingkan yang lain dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan untuk waktu atau masa tertentu dibandingkan waktu atau masa yang lain. Contoh tempat misalnya simple ya seperti yakni dua kota suci Mekah dan Madinah. Ini tempat yang paling utama, yang paling afdal dibandingkan semua atau dibandingkan seluruh bumi maka nah, berkaitan dengan masa atau waktu Allah Subhanahu wa taala menutamakan syahr Ramadan bulan Ramadan lebih dibandingkan yang lainnya bahkan disebutkan oleh para ulama bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain bagaikan matahari dibandingkan semua planet Karena begitu banyak keutamaan yang dimiliki oleh bulan ini. Dan ini hak Allah Subhanahu SWT untuk menjadikan sesuatu itu lebih afdal dibandingkan yang lainnya. Bahkan kita tahu, para Nabi pun ada yang lebih afdal dibandingkan yang lain. Para Rasul pun lebih afdal dibandingkan yang lain. Seperti kita tahu istilah dengan istilah ulul azmi untuk para rasul ada lima orang, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mereka berlima pun yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada bulan. Allah subhanahu wa taala memiliki hak. Untuk memberikan keutamaan sesuatu dibandingkan yang lainnya. Bulan Ramadhan lebih utama dibandingkan yang lainnya. Dan di antara keutamaan bulan Ramadhan itulah yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, di antara keutamaan bulan Ramadhan adalah huwa syahrul lazi anzar fihi al -Quran. Bulan Ramadhan adalah bulan di mana diturunkan padanya Al-Quranul Karim. Makjizat Mu Nabi Muhammad SAW yang paling besar. Makjizat Mu Nabi Muhammad SAW yang sampai hari kiamat akan Allah Subhanahu Wa Taala jaga. Dan bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala tentunya bermacam-macam. Tidak cuma kemudian di kertas Mushaf yang kita kenal sekarang. Tapi di hati-hati para penghafal Al-Quran Di kalangan kaum muslim Yang tentunya nanti di akhir zaman Al-Quran ini akan Allah cabut Dari semua hati para penghafal Dari semua kertas mushaf yang kita tahu Dalam satu malam sahaja Berkata Syekh Muhammad bin Salih Uthaymin Kala itu Al-Quran adalah Menjadi sebuah firman yang terabaikan Al-Quranul Karim terlalu mulia untuk diabaikan. Maka kala itu Allah Subhanahu Wa Taala sempat Al-Quran dalam satu malam saja, makanya akhirnya nanti di akhir zaman tidak disebutkan lagi kata-kata Allah dan kata Nabi Muhammad SAW. Inna min syiaril khaliq man tu driku musah. Sesungguhnya sejelek-jelek orang, sejelek-jelek manusia adalah yang mengalami kengerian hari kiamat. Karena memang kala itu sudah tidak disebutkan di muka bumi kata-kata Allah lagi. Semua orang-orang bejat, orang-orang yang beriman akan meninggal sebelum waktu tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam rayuan Muslim. Allah Subhanahu Wa Taala akan meniupkan angin yang berhembus dari arah Yaman yang kemudian akan merubah ke seluruh dunia, bahkan akan masuk ke dalam goa-goa. Tidak ada seorang pun yang memiliki keimanan dalam hatinya kepada Allah. Sebiji sawi saja. Sekecil, bagian terkecil dari tiga bagian tubuhnya semut saja. Ada iman. Dia hirup udara tersebut. Angin tersebut. Ya Allah, hembuskan. Illa qabazat kata Nabi Muhammad SAW. Kecuali dia akan meninggal. Dan tersisalah orang-orang buruk. Yang mengalami kengerian hari kiamat. Al-Mushahidun Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Syahrul Ramadhan Al-Ladhi unzila fihi Al-Quran Hudan Lil Nas Wabayyinatin minal huda wal furqan Bulan Ramadhan Bulan yang Diturunkan padanya Al-Quran Hudan Lil Nas Sebagai petunjuk untuk manusia Wabayyinatin minal huda wal furqan Dan penjelas-penjelas dan keterangan-keterangan dari petunjuk tersebut Dan Al-Furqan sebagai pembeda Antara kebenaran dan kebatilan Al-Quranul Karim Dan turun di bulan yang mulia, bulan Ramadhan. Keutamaan yang kedua Di antara keutamaan bulan Ramadan fihi Ia adalah bulan Yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kaum muslimi untuk berpuasa pada bulan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, firman Ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaikum usiyam kama kutiba ala ladhina min qablikum la'annakum tattakum hai orang-orang yang beriman telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian untuk berpuasa agar kalian bertakwa Beban memang, berat memang, tapi beban ini, tapi kewajiban ini bukan perkara yang mustahil. Allah wajibkan kita salat misalnya cuma lima waktu dalam satu hari. Dan Allah wajibkan kita puasa cuma satu bulan dalam satu tahun. Itu pun cuma setengah hari. Terlepas dari mungkin sebagian kaum muslimin ada yang berpuasa itu. Subuhnya jam 3 dini hari dan berbuka puasanya jam 9 malam. Karena siangnya panjang. Tapi rata-rata untuk kita, kasus kita, kaum muslimin Indonesia setengah hari. Beban memang, berat memang, tapi bukan perkara yang mustahil. Kita mampu menjalankannya. Zakat pun demikian, haji pun demikian. Berat, beban. Tapi bukan perkara yang mustahil karena kaum muslimin mampu menjalankannya. Berdasarkan izin Allah Subhanahu SWT. Al-mushahidun al-kiram. Kemudian yang ketiga, Di antara keutamaan bulan Ramadan adalah huwashahrul tauba, wal-maghfirah, wa-takfirul zinubi wa-siyaat. Ia adalah bulan bulan taubat, bulan ampunan, bulan dihapuskannya semua dosa dan kesalahan. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diklarakan oleh Imam Muslim, Ketabulih wa sallallahu alaihi wa sallam, As-salawatul khamsu. Waljumu'atu ilaljumu'ati. Wa ramadhanu ila ramadhan, Mukaffiratun lima bainahunna, Iza jatun ibatil kabair. Salat lima waktu. Jumat ke Jumat berikutnya. Dan ramadhan ke ramadhan berikutnya, Mukaffiratun lima bainahunna, Penghapus, pelebur. Dosa-dosa di antara dua waktu tersebut, antara salat, antara Jumat dan antara Ramadan. Jika dijtunbatul jika dosa-dosa besar dijauhi, artinya yang dihapuskan dengan ketaatan ini, artinya yang dihapuskan dengan puasa Ramadan ini, yang kecil-kecil saja, yang besar harus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa dan barang siapa di antara kita atau semua kita para pemirsa yang diberikan kesempatan untuk masuk Belanoma Bon, maka manfaatkan betul-betul waktu ini agar kita menjadi orang yang tidak merugi. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kala itu kata Jabir bin Abdullah, beliau menaiki mimbar dan di setiap anak tangga mimbar beliau mengatakan 'Amin'. Kemudian para sahabat berkata, wahai Rasul, engkau mengaminkan apa? Kata beliau. Tadi Jibril mendatangi ku dan berkata kepadaku, Shaykh Abdun, adraka Ramadhan, fan salahaminhu alam yukfar lah, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadhan, kemudian ketika selesai bulan Ramadhan, dosa-dosanya tidak diampuni, karena mungkin Ramadhan tidak bermanfaat buat dia, karena mungkin dia tidak memaksimalkan bulan Ramadhan. Kemudian kata Jibril Qul amin Katakan amin wahai Muhammad Aminkan Yang maknanya amin itu adalah Allahumma stajib Ya Allah ya Tuhanku Jawablah, kabulkanlah Fakultu amin Kata Nabi Muhammad Kemudian aku katakan amin Bisa anda bayangkan Pemimpinnya para malaikat Allah Jibril Berdoa Dan kemudian pemimpinnya Nabi dan Rasul Mengaminkan Mustajab Maka bulan ampunan ini, bulan taubat ini, bulan diampuninya atau dihapuskannya semua dosa ini maksimalkan dengan beramal saleh dan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu Wataala agar semua dosa-dosa kita Allah Subhanahu Wataala ampuni insya Allah amin ya rabbal alamin. Al-mushahidun al-kiram kita lanjutkan. Di antara keutamaan bulan Ramadan yang berikutnya atau yang keempat adalah syahrul etik minan-nar. Ramadan adalah bulan pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu SWT. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Cirmidhi, panjang tentunya, saya potong pada poin yang saya inginkan, dengan tentunya tidak merubah makna. Jika datang bulan Ramadan, kata Nabi Muhammad SAW, yunadimunadin, Ya bagi yang baik aku bil, wajib bagi yang syir aku ser, walaupun Allah ta'ala dari neram, walaupun itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadhan, bulan yang diberkahi ini, akan terdengar suara memanggil dari arah langit. Tentunya disebutkan suara para malaikat dan tafsiran-tafsiran yang lain. Yang menyebutkan Ya bagi ala khairi aqbil Hai orang-orang Talibul khair Yang menginginkan kebaikan Yang menginginkan ketaatan Aqbil Terimalah Sambutlah Yuk beramal Jibulan rumah bawa Wa ya bagi ala syari aqsir Dan hai orang-orang yang Hendak melakukan keburukan, yang berusaha melakukan keburukan, yang ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aksir, kurangi. Dan disebutkan dalam tuhfatul akhwadi dengan makna stop. Bukan cuma dikurangi. Hey orang-orang yang berusaha atau menginginkan melakukan banyak keburukan kemaksiatan di bulan ini stop. Dan kata Nabi Muhammad SAW, "Wallahi, ta'ala min al-nah." Dan milik Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan, orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bebaskan dari api neraka dan itu terjadi setiap malam. Disebutkan keterangan oleh para ulama. Bahawasanya dalam setiap malam atau di setiap malam, di bulan nama Allah, Allah, akan pilih orang-orang yang akan Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala Karena ketaatan yang mereka lakukan, karena kemaksiatan yang mereka tinggalkan, setiap malam Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan semua kita Orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bebaskan dari api neraka Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadhan karena Allah pilih kita untuk Allah bebaskan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kelima di antara keutamaan bulan Ramadhan. Syahur fihi tufthu abwabul jinah, wa tughlaku abwabul niyaan. Bulan Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata beliau idzaa ramadhaan taftahu adwaabul abu jannah eh, sorry taftahu adwaabul abu jannah wa ghulqit adwaabnaha abu Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika datang bulan Allah dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka -pintu wasuffidatish shalat dan dibelenggu syaitan-syaitan Al-musyahiduna al-kiram banyak makna tentunya yang disebutkan oleh para ulama tentang makna hadis ini ada yang menyebutkan di antaranya, yaitu Imam Ibnu Hajar al Asqalani, karena ini riwayat Imam Bukhari. bahwasanya betul-betul dibukakan pintu surga, dibuka secara hakiki. Di bulan Ramadhan, pintu-pintu surga yang berjumlah delapan itu Allah buka, dan secara hakiki di bulan Ramadhan, pintu-pintu neraka itu ditutup. Juga bisa bermakna majaz. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Allah Akan mempermudah orang melakukan amal saleh, Yang dengannya nanti orang akan mudah masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga bermakna majaz bahwasanya dipersulit Orang-orang yang ingin melakukan kemaksiatan di bulan Allah Yang dengannya Orang insya Allah tidak masuk neraka Allah Subhanahu wa taala itu di antara mana wasuffidatisyayatin bin syaitan syaitan yang dibelenggu Timbul pertanyaan mungkin sebagian di antara kita bahwasanya ketika bulan Ramadan pun kemaksiatan terus terjadi Di bulan Ramadan pun keburukan tetap ada Maka apa maksud sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaitan dibelenggu pun para ulama menyebutkan banyak tafsir dan karena mereka lah, Subhanallah kita faham sabda Nabi Muhammad SAW. Karena mereka para pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara makna yang pertama secara hakiki juga bahawasanya syaitan ini dibelenggu dengan rantai disebutkan makna yang lain bahawasanya mereka tidak leluasa, seluasanya mereka menggoda manusia ketika di luar bulan Ramadan itu di antara makna yang kedua dan makna yang ketiga di antara makna dibelenggu adalah bahawasanya secara hakiki mereka semuanya dibelenggu, tapi semua yang pernah mereka tanamkan di benak kita. Semua keburukan yang pernah mereka tanamkan di mana kita, itu akan muncul di bulan Ramadhan. Dan makna-makna yang lain. Di antaranya juga, mudah-mudahan saya tidak salah. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW bahawa saya yang dibelenggu adalah maradzatul syayati. Pimpinan-pimpinannya saja. Pemuka-pemuka setan saja yang kemudian dibelenggu. Anak buahnya tetap kerja jadi kurang lebih kita bisa dapatkan minimal 3 makna yang pertama makna secara hakiki bahwasanya semua mereka dibelenggu tapi keburukan-keburukan yang mereka tanamkan sebelum lama itu lah nanti yang akan muncul dua yang dibelenggu adalah para pimpinannya saja maka anak buahnya tentaranya tetap bekerja untuk mengubahkan kaum muslimin di bulan lama Allah tiga mereka tidak leluasa. Seleluasanya -se mereka, sebelum bulan malam, ketika mengganggu kaum muslimin untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bulan yang luar biasa. Sampai syaitan pun Allah persulit untuk kemudian menggoda kaum muslimin. Sampai syaitan pun Allah belenggu agar kaum muslimin mudah menjalankan ketatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa alam bisawang. Kita lanjutkan. Di antara keutamaan bulan Ramadhan berikutnya yang keenam adalah bulan Ramadhan syahrul sabar. Bulan Ramadhan adalah bulan kesabaran. Kesabaran sangat terlihat di bulan Ramadhan. Yang sangat mungkin tidak terlalu terlihat di bulan-bulan yang lain. Bagaimana... Makna kesabaran yang kita fahami selama ini. Yang terbagi menjadi tiga itu. Ada pada seseorang yang sedang berpuasa di bulan Allah. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. ya Kalau tidak sabar, tidak mungkin ketaatan tersebut bisa kita lakukan. Karena ketaatan itu berat. Walaupun bukan perkara yang mustahil. Ketaatan itu beban. Bukan berarti kemudian kita tidak mau memikulnya. Tapi harus sabar. Dua, sabar dalam meninggalkan keharaman-keharaman Allah. Kalau tidak sabar, ya semua maksiat itu kita akan lakukan. Karena rata-rata kemaksiatan ada kelezatan padanya, ada kenikmatan di dalamnya. Kalau tidak sabar menghadapi yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, mungkin kita akan melanggar semua, yakni Uh, larangan ini. Makanya orang-orang yang selalu melanggar perintah-perintah Allah, kesabarannya dia tidak punya untuk yang kedua. Dan yang ketiga, sabar akan takdir Allah SWT. Ta ketentuan Allah SWT. Nah ini ada pada orang yang berpuasa. Sabar dia dalam, jadi yani menahan hawa nafsunya. Sabar dia menjalankan ketatan kepada Allah dengan menahan hawa nafsunya. Sabar dia untuk meninggalkan yang Allah subhanahu taala haramkan, karena akan membuka puasa dia. Padahal basicnya halal, makanan, minuman, menggauli istri, basicnya halal. Tapi kala itu, ketika Allah subhanahu taala perintahkan kita berpuasa, sementara haram. Sabar dia untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Dan yang ketiga sabar dia akan ketentuan Allah, takdir Allah. Apa? Orang yang berpuasa, mau tidak mau, dia akan merasakan yakni kelelahan, lapar, haus. Dan subhanallah, ini ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia sabar menjalani. Dan kita tahu bahwa asanya. Kesabaran, pahalanya, surga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah az-zumar ayat 10 Innama yuwaffa as-sabiruna ajruhum bighairi hisab sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang kemudian akan Allah Subhanahu wa taala berikan wafa balasan mereka bighairi hisab tanpa batas tanpa hitungan surga Allah Subhanahu wa taala Allah janjikan untuk orang-orang yang bersabar dan puasa melatih itu. Dan puasa menunjukkan itu. Begitu sabarnya orang ketika berpuasa. Bahkan diantara hal yang sangat dianjurkan Nabi Muhammad ketika seorang itu sedang berpuasa. Dan orang lain mencoba mencaci dia. Orang lain mencoba memaki dia. Orang lain mencoba yakni memancing dia untuk marah. Kata Nabi Muhammad katakan. Ini saim Mohon maaf. Saya sedang berpuasa. Kenapa? Wasa harus menahan kesabaran. Menahan amarah. Wallahu'alam bis'al. Yang ketujuh. Di antara keutamaan bulan Ramadan huwa syahrud du'a. Bulan Ramadan adalah bulan, bulan do'a. Bulan selain bulan yang diberkahi berdasarkan sabda Nabi Muhammad Atakum Ramadan syahrud mubarak telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Maka boleh kita tabarruk dengan bulan ini mencari berkah dari Allah di bulan ini dengan menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa taala di antaranya memperbanyak doa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Fala la tu raddu Ada tiga doa yang tidak tertolak. Ada tiga doa yang tidak tertolak oleh Allah subhanahu wa taala. Mustajab. tentunya tidak serta merta ya seseorang juga harus kemudian melakukan hal-hal yang menopang doa itu supaya mustajab. Jadi bukan waktunya saja yang mustajab, bukan tempatnya saja yang mustajab ya. Tapi orangnya yang berdoa juga dia melakukan hal-hal yang menopang Doa dia supaya mustajab diantaranya asupan makanan dan minuman yang halal, gizi yang masuk ke dalam tubuh dia adalah gizi yang halal. Okay, kata Nabi Muhammad, salah satu nafsuruudu doa ada tiga orang yang doa mereka tidak tertolak, mustajab. Yang pertama kata Nabi Muhammad s.w.t. al saimuhin ayuftil dalam rukun lain al saimuh hatta ayuftil wal imamul adil Wan Madzlu. Yang pertama orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Makanya ketika berbuka puasa itu kita berdoa. Karena itu di antar waktu yang mustajab berdoa tidak tertolak. Dalam al-Qur'an lain, Al-Sya'imu Hatiyuftur. Seseorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi satu hari full. Satu hari full waktu. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mustajab. Dan yang kedua, imam yang adil atau pemimpin yang adil. Yang ketiga adalah orang yang terzalib. Maka maksimalkanlah para pemirsa rahimahumullah. Di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di solat-solat kita, di selesai solat kita, di momen-momen yang lain, Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita inginkan. Kebaikan kita pribadi, kebaikan keluarga, anak, kaum muslimin, berdoalah. Kenapa? Ketika berpuasa dan ketika berbuka, doa seseorang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan. Ramadan adalah syahrul judi wal ihsan. Ramadan adalah bulan kedermawanan. Ramadan adalah bulan kebaikan dan disebutkan lebih banyak para sahabat Nabi Muhammad itu orang yang sangat dermawan dan ketika kemudian masuk bulan Ramadan lebih dermawan lagi dibandingkan hari-hari biasa contoh kita panutan kita uswah kita kudwah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka maksimalkan dalam beramal solat khususnya infak dan sedekah karena ini bulan ke dermawan Nabi Muhammad mempraktekkan beliau lebih dermawan lagi di hari-hari Ramadhan dibandingkan hari yang lain. Al-Mushahidun Al-Kiram Dan kemudian keutamaan bulan Ramadhan yang kesembilan atau yang terakhir adalah Di antara keutamaan bulan Ramadhan yang terakhir Tentunya masih banyak yang lain. Tapi Saya sampaikan 9 saja. Bulan Ramadhan syahrun fihi ilaylatul qadr Yang paling utama. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Lailatul Qadri khairun min al-fi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan. Beramal di malam tersebut lebih baik daripada seribu bulan. 83 tahun sekian. Kita tahu umur kita, umur um, kaum Muslimin, umur umat Nabi Muhammad, atau umur manusia. Kata Nabi Muhammad SAW mengaruh umat yang baik nasifinu sebaik. Umur umatku itu ya antara enam puluh dan 70 saja. Sedikit yang melampaui itu kata Nabi Muhammad SAW. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, ketika menyampaikan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Malam itu, malam Laylatul Qadar itu, malam lebih baik daripada seribu bulan. Beramal di malam tersebut, maka maksimalkan. Makanya di antara perkara yang sangat dianjurkan di sepuluh hari di bulan Ramadhan adalah beretika, menghidupkan malam dengan beribadat kepada Allah Subhanahu Wataala, khususnya di malam-malam ganjil. Karena kala itu ketika seorang Muslim mendapati malam Laylatul Qadar Insyaallah dia akan menjadi insan yang lebih baik. Karena beribadah di malam itu, kata Allah Subhanahu Wataala, malam yang lebih baik daripada seribu bulan 83 tahun sekian bulan sekian hari. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah, maksimalkanlah ibadah kita di bulan Ramadan ini. Khususnya kemudian lagi di sepuluh hari terakhir di bulan Ramadan. berEetikaflah. Karena Nabi Muhammad melakukannya. Bahkan beliau disebutkan. Shadami izarohu. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya tidak menggauli istrinya. Hidup, beliau hidupkan malam dengan beribadah. Beliau, beliau bangunkan anaknya istrinya. Beliau ajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala untuk menghidupkan malam tersebut di seluruh hari terregulamul Ramadan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Semoga mendapatkan laylatul qadar. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan faidil syahrul Ramadan. Kuutama'an, kuutama'an, lelam Allah'a'ala. Mudah bermanfaat. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.